Continuem repassant l'actualitat política de la vila amb els grups municipals amb representació al consistori i acabem aquesta ronda amb el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost, amb qui volem parlar sobre els reptes de la seva formació per aquest 2011 i, sobretot, saber quines són les perspectives per Tiana per l'any que tot just comença. Saludem, doncs, al regidor i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost. Bon dia i bon any. Bon dia a tothom i molt bon any. I comencem parlant d'aquests reptes que té Tiana pel 2011 i, com no podia ser una altra manera de la situació econòmica tan complicada que travessen els ajuntaments eh, durant aquest any. Sembla que no podem ser optimistes, no, Jordi? Bé, sembla ser que la, la crisi malgrat que eh, molta gent està ja fa temps que diu que, que ha arribat a tocar fons, doncs sembla que no, no arribem mai a, a aquest fons. Eh, nosaltres, o menys jo, doncs eh, em considero una persona optimista i espero, doncs, que a mica en mica hi hagi una, una recuperació en aquest sentit. Quines són les receptes que han d'adoptar els consistoris per sortir d'aquesta crisi tan, tan feroge. Bé si parlem de forma, de forma genèrica, Uh, hi ha una cosa que està molt clara i és que el finançament del, del que són les entitats locals és un tema que no està resolt eh? és un tema de país uh, que no s'ha resolt però és clar, si comencem a parlar de temes de país doncs uh, també podrem podríem comentar doncs el tema del finançament del propi país que tampoc no està resolt per tant, uh, bé, són una sèrie de, de deures i, i de coses que estan per resoldre i que dissortadament doncs, ni tan sols fent un nou estatut, com tothom sap, doncs s'ha pogut resoldre. D'altra banda, aquest dimarts es va aprovar inicialment el pressupost pel 2011. Vostè va ser dels més crítics, sobretot per la manera en la qual es va negociar aquest pressupost i en el qual va comentar sentir-se marginat en les negociacions. Primer de tot, eh, què n'opina del pressupost aprovat de 8,6 milions i després li preguntaré eh, aquesta situació, aquesta situació d'emarginació per la qual parlava el dimarts en el ple municipal. Bé, si em preguntes què n'opino, una cosa està relacionada amb l'altra, és a dir, per nosaltres, per Esquerra Republicana de Catalunya, el fet de, de que hagi estat un, un pressupost una vegada més, el quart pressupost que aquest equip de govern, format per Gen Iniciativa i Convergència i Unió, Uh, elabora sense uh, cap consens, doncs, uh, amb l'oposició en aquest cas amb el grup municipal d'Esquerra Ponegna de Catalunya, uh, són dues coses que van lligades, és a dir, no podem uh, valorar positivament i, i de fet, va valorem negativament el fet de que n'hi hagi hagut aquest consens. Uh, i a més a més cada vegada més, és a dir, perquè a mida que ha anat avançant la legislatura la, la crisi s'ha fet doncs, més, més palesa i per nosaltres, i així ho vam manifestar a, a la reunió, primera reunió que vam tenir per parlar del pressupost amb els altres grups, nosaltres consideràvem que en guany, eh, pel, pels motius que ara exposaré, era molt més important que en altres ocasions doncs, arribar a aquest consens. Aquests motius són bàsicament dos. Un, que considerem que realment eh, d'aquests darrers quatre anys doncs, aquest és el que eh, la crisi està afectant més i probablement eh, faci que l'any que ve doncs, eh, les finances municipals doncs, ho passin especialment malament perquè no hi haurà aportacions com les que han ha hagut doncs, de fons estatals els darrers dos anys. I, en segon lloc, perquè no ens enganyem, és a dir, hi haurà un canvi, eh? Hi haurà un canvi, eh, si no de govern, vull dir, això ja ho diran els electors al el seu dia, però el que sí que hi haurà serà almenys un canvi de, de, de, de persones probablement, no? no hi serem tots i per tant nosaltres entenem doncs, que s'havia de ser especialment curós doncs, de deixar un pressupost que fos mínimament assumible per les persones que entomin doncs, el nou ajuntament que sorgirà de les properes eleccions municipals. Per tant, per nosaltres era molt, molt, molt important arribar a aquest consens, així ho vam manifestar a la primera reunió i, a més a més, vam mostrar una, una voluntat clara d'intentar doncs, arribar a aquest consens i, de fet, ja ho vaig dir al el darrer ple eh, però em satisfà molt dir que per part meva personalment doncs eh, vaig intentar i vaig fer una sèrie de moviments amb altres grups concretament en el grup del partit dels socialistes doncs per intentar arribar a aquest consens Clara, la sorpresa va ser meva eh, una sorpresa immensa doncs de veure de que, de que malgrat fer nosaltres el primer pas i fer aquesta valoració doncs després quan es va entrar diguéssim al tall de, de parlar de xifres, etc., doncs no hem estar convidats en aquesta taula. No? Ens sembla una actitud, com ja vaig dir en el ple, doncs de, de menys preu i de, de prepotència doncs, per part dels grups que formen part eh, de l'equip de govern. Una de les característiques d'aquest pressupost del 2011 és una pujada bastant eh, acusada dels, dels impostos. Eh, quina valoració en fa? A veure, la valoració, evidentment, és negativa. Eh? El que passa que pu les pujades d'impostos sempre tenen moltes lectures eh? i una d'elles va lligada amb el que he esmentat eh, en primer lloc, que, que és el el els problemes que tenen les corporacions locals per finançar-se. Dit això, sí que és cert eh? que hi ha diverses maneres d'enfocar les coses i diverses maneres de solucionar doncs, èpoques de crisi eh, com aquesta. Una d'elles... Eh, la més òbvia eh, eh, eh, és disminuir el que són despeses eh? i aquesta disminució de despesa doncs, eh, pot fer doncs, mantenir una sèrie de coses ara mateixa escoltava les notícies mentre esperava entrar aquí a l'estudi i comentàveu doncs, que bé que un dels, dels concursos més importants que, de literaris doncs, que, que és el, la mostra literària a l'anglada, doncs enguany no, no, no tindrà cabuda dins el que és els projectes culturals d'aquest Ajuntament. A veure, és un problema de prioritats i és un problema de, de prioritats polítiques eh? i moltes vegades, i nosaltres això també ho hem denunciat moltes vegades en els plens, eh, que a vegades acabem avorrint el personal, doncs, amb, amb xifres i amb detalls, també, quan realment del que s'ha de parlar i del que hauríem de parlar aquí a la ràdio. Això també ho hem denunciat moltes vegades, que a eh, l'espai que feu de tertúlia, doncs, no s'hi presenten els responsables, els que tenen responsabilitats polítiques de, de govern, doncs, eh, quan es demostra, diguéssim, l'opció política demostra quines són les seves les seves preferències a nivell polític, doncs, és així, és explicant a la gent i establint eh, prioritats en, en quant a quines són les coses que realment interessen i s'han de mantenir. Per nosaltres és una llàstima eh, que una mostra com aquesta, que, que, està, que està consolidada, fins i tot a nivell extramunicipal, doncs, no tingui caguda i, en canvi, doncs, eh, altres activitats o altres preferències, com és el manteniment, per exemple, per, sota el nostre punt de vista d'un personal eventual a nivell tècnic a l'Ajuntament doncs sobredimensionat i més en una època de crisi doncs en canvi això no s'ha modificat amb aquests pressupostos no? per tant eh, bé és un, és un tema més Se seguirà parlant de números amb les al·legacions que hi haurà en aquests pressupostos durant els propers plens municipals segurament però hem de parlar d'altres temes que aquest 2011 també tindran rellevància a Tiana Comencem per educació i per aquesta obertura per aquesta inauguració de la nova escola Lola Anglada, que finalment arribarà el mes de març, molt proper a les eleccions, al final, aquesta inauguració, finalment arriba, però amb un nou retras. Bé, eh, tu tens informació que jo no tinc, eh, ah. i això, una vegada més, cosa que també han anunciat de forma reiterada, eh, ens sembla mm, absolutament eh, increïble, no? Vull dir que... que bé, que tu, que em sembla perfecte dius, la teva feina, ets periodista i evidentment doncs, la teva feina és, és això, és, és demanar informació obtenir-la eh, i transmetre-la doncs, en aquest cas a, als tianencs i tianenques, el que passa que jo soc regidor eh, i per bé que regidor l'oposició, doncs em semblaria tot un detall doncs, un tema tan important i que a més a més sobre el qual especialment Esquerra Republicana de Catalunya Tiana doncs, ha tingut interès i ha tingut en anterioritat responsabilitats de govern de la mà de la nostra exregidora Maria de Gàdoraire doncs ens sembla increïble que no, no se'ns hagi tingut en compte doncs, a l'hora doncs, això de, de tenir-nos informats en tot moment de, de com va el procés d'inauguració de la nova escola eh, del nou edifici per entendre entendre'ns eh? malgrat nosaltres hem mostrat aquest interès de forma reiterada a través de preguntes eh, i a més a més hem ofert la nostra, la nostra col·laboració en tot moment, no? Bé, insisteixo, és una, és una llàstima aquest despreci que, que l'actual equip de govern format per Gen Iniciativa i Convergència i Unió doncs, té a l'oposició. Bé, poca cosa més a dir. És a dir, el fet d'inagornar-se aquest nou edifici pensem que, té, que és molt important eh, i que d'una vegada per tot Estiana tindrà eh, doncs, els equipaments educatius que realment mereix. Uh, un moment en el qual l'Esquerra Republicana ha rebut un cop molt dur a les eleccions al Parlament de Catalunya i en el qual ja s'ha començat a veure que s'ha de fer alguns replantejaments dins el partit. A nivell municipal, tem que pugui afectar aquest resultat que hi va haver-hi el 28 de novembre? Bé, nosaltres pensem eh, que, de forma general, les, les eleccions locals, les eleccions municipals, tenen una clau força diferent a totes les altres. Eh, si bé, certament també és veritat que eh, l'efecte marca, diguéssim, del partit pel qual et presentes, doncs, també té certa importància. Dit això, l'anàlisi que fem nosaltres de les darreres eleccions, Uh, tenint en compte doncs, aquest sotrac que ha patit el partit, doncs, uh, no és del tot negatiu, en el sentit de que um, si, si valoreu el nombre de vots uh, que va tenir el nostre partit a la nostra vila en les darreres eleccions uh, al Parlament de Catalunya, veureu o es pot fer la valoració de que realment hi ha un vot fidel, és a dir, hi ha hagut una, un, un petit increment fins i tot respecte als vots absoluts, estic parlant eh, de les darreres municipals, per tant nosaltres eh, el que realment ha de fer el món independentista és una reflexió seriosa, eh? una reflexió seriosa que jo penso que eh, qui primer l'ha fet d'aquest món independentista, que ara de cop i volta ha aparegut amb, amb aquesta diversificació de les opcions doncs una reflexió que nosaltres insisteixo, penso que l'hem fet i probablement l'hem fet perquè som els que portem més temps defensant l'opció independentista i és que eh, a la independència no s'hi arriba amb una proclamació eh? i sortim al balcó i proclamem la independència. La independència és una feina eh, de dia a dia, eh, de constància i, sobretot, d'unitat. Eh? Per tant, jo el que sempre he demanat i seguiré demanant és que tota aquella gent que realment creu amb que el país milloraria si, si fos independent, doncs que intentar entre tots unir esforços més que separar-los perquè realment si no ens podem trobar que amb, la, amb la paradoxa que un dels moments històrics o almenys de darrera de història del nostre país on més gent creu en aquesta opció, Uh -huh. per qüestions doncs, doncs això de, de partidismes, de, de, de detall, doncs aquest independentisme acabi tenint menys representació doncs a les institucions i en aquest cas doncs per què no a l'ajuntament de Tiana, és a dir, i ja, no sé fins a quin punt el fet de que a nivell local si tu analitzes realment com van els equilibris i, i què costa triar un regidor a nivell de vots, uh -huh. doncs realment podria passar doncs aquesta paradoxa com, per exemple, va passar a la darrera comptesa municipal de que una formació, evidentment, absolutament a l'altra banda, com és el Partit Popular, doncs els va passar això. Eh? Vull dir, es van presentar una altra opció, doncs, eh, diguéssim, conservadora i espanyolista, com, com era Ciutadanos, eh, i va dividir el vot i, i, per tant, es van quedar sense representació. Seria una llàstima que això passés amb l'independentisme tiana. Per tant, eh, es veuria amb bons ulls ja que hi hagués una mena de pacte entre una possible presentació de solidaritat catalana-quitiana, que sembla que és la força Mireu, amb més opcions de, de poder-se presentar a les municipals i a esquerra mira, republicana. Mira, t'ho explicaré, i a més a més t'ho explicaré des d'una òptica molt, molt clara i molt, i molt local. El que ja et puc avançar ara és que, clar, jo puc respondre per la, per la meva... Per, per, per la gent que, que em rodeja, és a dir, per la gent amb la qual ens hem estat reunint tota aquesta colla d'anys i doncs que hi ha hagut doncs, un esforç doncs de, de tirar endavant doncs això, eh, la feina de l'oposició que és una feina doncs, certament dura i a vegades desagraïda perquè no veus eh, el fruit una miqueta doncs, de tota aquesta feina per tant jo puc respondre per aquesta gent clar, que apareguin noves opcions polítiques bé, nosaltres no tanquem la porta a ningú eh, ara, evidentment el contrari, el que fem és obrir-les eh, costa molt reclutar gent perquè es dediqui a doncs, això assistir a les reunions, aportar idees a escriure eh, opinió, etc. tot això costa molt per tant, no, no, no ens podem permetre el luxe de tancar portes a ningú nosaltres les portes les tenim obertes, les hem tingut sempre eh, i més per tot aquell que més enllà del que és el projecte pròpiament Tienen, ja doncs creu en la independència de, dels països catalans. Ja s'està començant a treballar des d'Esquerra Republicana, s'ha començat ja a treballar de cara a l'elaboració de llistes, al el procés electoral del mes de maig? Bé, nosaltres som la primera opció, si no merro, que hem ja hem manifestat que qui serà el nostre cap de llista, que en aquest cas el partit ha decidit, o oh, la, la, la secció local doncs hem decidit que, que fos jo mateix, mm. eh, per tant en aquest sentit nosaltres eh, això ho hem posat sobre la taula, evidentment l'elaboració de llistes és un procés una miqueta més, més, més, més complex eh, més tediós i que doncs en funció de moltes coses doncs es, anirà, es anirà veient com, com evoluciona, però evidentment hi estem treballant, i estem treballant també ja eh, una miqueta doncs, amb, amb com, quines seran les línies generals de, de la campanya per les properes municipals. Doncs ja veurem com van avançant tots aquests mesos. Els partits ens van dient que encara no, que encara falten molts mesos, però el cert és que d'aquí a un parell de, de mesos ja se'ns tiraran a sobre aquestes eleccions, haurem de començar a parlar-ne més i per això hem volgut començar a debatre avui amb el Jordi Gós, portaveu i regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana. Moltes gràcies per acompanyar-nos i bon dia. Gràcies a vosaltres, bon dia tothom.